Măi, oameni buni, ce să vă spun? Am revenit într-un salon de aur, așa cum se vede. Vină cu Aibi lângă mine. Uitați-l pe fratele Mu, pe Ebi Iranianu. Știți că am mai intrat mai de mult cu el și cred că toată lumea a fost mulțumită, inclusiv și eu, da, pentru că are mobilă de calitate, ceva care rezistă și nu se rupe la patru luni, la un an. Uitați. Uitați ce are aici. Ia uitați. Încă o dată el este Ebi Iranianu. Ia zi numărul tău de telefon care, care să, unde să te găsească oamenii. 0 73 Una mai rar, una mai rar. Adică... mai era un pic, mai era un pic. 076, da? 73, da? 72 220. Așa, 220. Ați auzit? Ăsta da, da. este numărul lui de telefon. Pe el îl contactați, cu el vorbiți. Vă faceți comenzi, vă faceți ce vreți. Haideți să vă arăt cam ce are pe aici. Hai să demasez o Lem masiv. Da, deci este vorba numai din material din lemn masiv. Fabrica Lem an... pasiv, masiv. Mase pe scaune, dormitoare. Unde sunt dormitoarele? Dormitoarele acolo, că am văzut toate. Uitați, avem mai... asta mai e de aur. 5 Cât are asta? 5, Câte 5, persoane? 5. 16 pe scaune. Asta e de 16 scaune. Persoane. 16 persoane. Adică în Romale, Șavale. -a Uitați aici. Asta e calitate foarte bună, pentru că toată lumea a fost mulțumită, cred că de un an și ceva în cred că 2 ani sunt, da, de 2 da, ani, da, de da, când... De, Ebi tot are vânzare bună, da, mi mi este da, magazinul te lui. Te pufără, eu uh, îl ajut cu o distribuire ca să vadă lumea, da, da. pentru că e prietenul meu. Da, și un Are să-l. Da, da, da, și eu la fel, da, am a, zis a, că am luat a, și eu de la el. Modele, nu nu, zi, vorbeam cu, nu cu un, un țigan da. aici pe live. <laughs> de la de, asta a fără astea asta nu. Dar frate, am luat și eu de la el foarte multă mobilă, am fost foarte mulțumit și sunt. Și bineînțeles că mai au și acum. Amen. Mai vorbește tu cam cum se numesc și astea? E bine. Spune nu tu că... două modele, am pus numele tău, numele Sanca, nu mai da. am aici. Am nu mai s-a vândut Sanka. tot ăla... <laughs> Ăla, canapeaua nu aia, țancă s-a da. vândut în se toată România. Marfa mm. Și numai lemne avem aici. Nu avem chinezărie sau alte. E ok. da, da, uitați. Avem 1700 de oameni Doamne, ajute, care urmăresc. Încă o dată, rău. mai zi numărul tot de telefon, te rog 0, e 076 73 72220 Ați auzit, da? Numărul lui de Trebuie telefon personal iraniano, fratele, lui fratele Mu ah. <laughs> Asta sunt dulap, dulap. Ia zi, am avut mână bună Ia spune Se tu aici boli, pe la... da, da. Ia zi ajute, da, cum am, să am avut mână bună Foarte bun, foarte. Da? bun. Mulțumesc. bun. Mulțumit. Doamne Uitați doamne aici Așa, fraților încă o dată vă spun, apelați la fratele meu, la Ebi Iranianu, care vă recomand din toată inima, care are marfă de calitate, are tot ce trebuie și are toate felurile de mese, de dormitoare, de scaune și lux, lux, lux! oare persoană, original, din Iran. Asta sunt, da. Vă pupăm și vă salutăm! Să fiți sănătoși și mai revenim cu detalii. Încă o Domnă dată, de sfârșit, mai zi numărul tot de telefon. 076-73-72-220. Da? Da. Cu mare drag, vă aștept. Vă așteptăm să fiți sănătoși. Seara și acum am anunțat, apelați cu cea mai mare încredere și asta e tot. Pe el îl găsiți și dimineața și seara. Pe mine nu mai mă găsiți dimineața, <laughs> că na, da. mă găsiți numai seara. Pe el îl găsiți dimineața, seara, la orice oră vreți, să fiți sănătoși. Doamne ajute. S-a